Жордан Велике полювання, розділ перший Пломінь тарвалона обертається колесо часу, грядуть і минають епохи залишаючи по собі спомени, що стають легендами, які переростають у міфи та відходять у небуття, коли знову настає епоха, що їх сотворила. В одній із таких епох, яку дехто називає Третьою, епосі, яка ще має настати і яка водночас давно проминула, в судних горах здійнявся вітер. Вітер цей не був початком. В обертанні колеса часу нема ні початку, ні кінця. Проте одним із нескінченної вервечки початків цей вітер усе ж таки був. Народившись серед чорних островерхих шпилів, де смерть блукає високими перевалами, досі прихованими від значно небезпечніших речей, вітер помчав на південь. Понад дрімучим великим гнилолісям, яке понівачив і спаскудив дотик морока. Нудотно солодкавий запах тліну звіявся, що й на вітер перетнув ту невидиму лінію, що її люди називають шайнарським рубежем, де весняний цвіт густо обліпив дерева вже мало би настати літо, однак весна забарилася. І земля, наче впала в шаленство, щоби навернути згаяне. Блідо-зелена брость рясніла на кожному кущі, і червоні пуп'янки проростали з кожної гілки, наче на смарагдових ставках вітер здіймав брижі на селянських полях, де майбутній урожай майже на очах пнувся догори. Дух смерті майже вивітрився. Задовго до того, як вітер долетів до пагорбів, на яких покоїлося, оперезане кам'яними мурами, місто Фалдара. А відтак розбився б фортечну вежу у самому його центрі, вежу, на вершині якої, здавалося, витанцьовують двоє чоловіків. захищене кріпким і високим муром Фалдара, як цитадель, так і місто, Ще ніколи не було завойоване, ніколи не було зраджене. Вітер застогнав поміж гонтових дахів, навколо високих кам'яних димарів і ще вищих веж. Заквилив, як на поминках. Роздягнений до пояса Ранд-Альтор здригнувся від холодного дотику вітру, а його пальці зімкнулися на довгому руків'ї тренувального меча. Гаряче сонце вмивало його груди потом, а темно-рудаве волосся на голові просто злиплося. Він зморщив ніс, відчувши легкий запах повітряного закруту. Однак не пов'язав цей запах із образом розритої старої могили, що було промайнув йому в голові. Він заледве чи зауважив той запах, як і той образ, оскільки намагався тримати свій розум порожнім. Проте інший чоловік, що разом із ним перебував на вершині вежі, постійно втирався у цю порожнечу. Майданчик на вежі мав десять кроків завширшки і був оточений зубчастою стіною, що осягала грудей. Достатньо просторий, ще й занадто, окрім хіба що коли ділиш його з охоронцем. Незважаючи на юний вік, Ранд був вищим від більшості чоловіків. Проте і Лан здався зростом, а крім того, був м'язистішим, хоч і не таким широкоплечим. Охоронець обв'язав чолову зенькою поворозкою, із плетеної шкіри, завдяки чому волосся не падало йому на обличчя. Обличчя, яке здавалося витисаним із необробленого каменю. Обличчя без жодної зморшки, що наче контрастувало із проблисками сивини на його скронях. Попри спеку та напругу на його грудях та руках лише ледь проблискували бісеринки поту. Рант вдивлявся у крижані блакитні очі Лана, у пошуках хоч якогось натяку на його наміри. Охоронець жодного разу не кліпнув, а тренувальний меч у його руках літав плавно і впевнено, мов би перетікаючи з однієї позиції в іншу. Тренувальний меч, що мав замість леза в'язку тонких дерев'яних тичин, гучно ляскав, коли об щось ударався, залишаючи на тілі сліди. Ранд аж занадто добре запізнав це. Три тонкі червоні смуги на ребрах уже діймали його, а ще одна обпекла на плечі. Він доклав усіх зусиль, щоби уникнути таких прикрас. На тілі Лана не було жодного знаку. Як його вчили, рант подумки сформував єдиний пломінь і зосередився на ньому, намагаючись спалити завдяки йому всі емоції та почуття, щоби створити всередині себе порожнечу, прогнавши звідти навіть думки. І настала порожнеча. І як уже часто траплялося останнім часом, Ця порожнеча не була ідеальною. Світло усе ще зоставалося, чи, якщо точніше, відчуття мерехтливого світла посеред тиші. Цього йому заледве вистачило. Його поглинув прохолодний супокій порожнечі. Він став одним цілим странувальним мечем, з гладенькими камінцями під підошвами його чобіт, навіть із ланом. Усе зробилося одним цілим, і він рухався бездумно у ритмі, що повторював кожен крок і кожен порух охоронця. Знову здійнявся вітер і приніс на крилах передзвінь з міста. Хтось досі святкує довгожданий прихід весни. Стороння думка промайнула на крилах світла через порожнечу, стривоживши її. І тренувальний меч замиготів у руках охоронця, який наче прочитав рандові думки. Упродовж нескінченної хвилини на верхівці вежі чутно було лише швидке лясь-лясь-лясь зв'язаних тичин, що вдарялися одна об одну. Ранд навіть не намагався дотягнутися до свого супротивника, оскільки міг лише ухилятися від ланових випадів. Відбиваючи атаки охоронця в останню мить, він змушений був відступати. Вираз обличчя Лана не змінився, зате тренувальний меч у його руках ніби ожив. Раптом замашний удар охоронця посеред руху змінився прямим випадом. Заскочений зненацька Рант ступив назад, уже морщачись від удару, позаяк розумів, що цього разу він не зможе його уникнути. Вітер застогнав на вежі і спіймав його у пастку. Так, наче повітря, раптом перетворилося на кисіль, огорнувши його коконом. І почало штовхати його уперед. Час і рух уповільнилися. Він із жахом спостерігав, як лановий навчальний меч наближався до його грудей. В ударі не було нічого ні сповільненого, ані м'якого. Його ребра затріщали, ніби хтось уперіщив його молотом. Хлопець закриктав. Однак вітер не дозволив йому відхилитися, а натомість штовхав уперед. Тичини у лановому навчальному мечі вигнулися і зігнулися. І все це надзвичайно повільно, як здавалося Ранду. А відтак розлетілися надруски, Їхні гострі кінці націлилися йому в серце, проколовши за шкіру. Біль прошив тіло, а вся шкіра, здавалося, була посмугована. Він увесь пащів жаром, так, наче сонце раптом щосили спалахнуло, щоби засмажити його, як бекон на сковорідці. Скрикнувши, Рант сахнувся і, зашпортавшись, Ударився спиною об кам'яну стіну. Тремтячою рукою він торкнувся порізів на грудях і з недовірою підніс закривавлені пальці до своїх сірих очей. «Що то був дурнуватий випад, овечий пастуша?» скриготнув Лан. «Ти мав би це давно знати, або хоча б пам'ятати, якщо не забув усього того, що я намагався тобі втовкмачити». «Дуже тебе». Він урвав мову, коли Ранд глянув на нього. «Це вітер!» Рандові пересохло в роті. «Він... Він штовхнув мене!» «Він... Він був твердий на частіна!» Охоронець мовчки поглянув на нього, потім простягнув йому руку. Ранд схопився за неї, і Лан посмиком поставив його на ноги. Дивні речі можуть коїтися у такій близькості до гнилолісся. Нарешті озвався Лан. Але за гаданим спокоєм його тону у словах вчувалася тривога. Це вже само собою було дивним. Охоронці, ці напівлегендарні воїни на службі Вайс Седай, рідко проявляли емоції. Алан і поготів. Він відкинув розтрісканий тренувальний меч у бік і притулився до стіни там, де лежали їхні справжні мечі, подалі від місця їхнього тренування. Але не такі, заперечив Рант. Він приєднався до охоронця, сівши навпочіпки спиною до каменя. Таким чином верх стіни височив над його головою, сяк так захищаючи від вітру, якщо це взагалі був вітер. Ще жоден вітер не відчувався таким твердим, як цей. Як у затишку, а може навіть і в гнилому листі таке не трапляється. Для такого, як ти. Лан стинув плечима, ніби це все пояснювало. Коли ти вже поїдеш, овечі пастуше. Минув уже місяць, відколи ти заявив, що їдеш, а я гадав, що вже через три тижні ти подасися на всі чотири вітри. Ранд здивовано витріщився на нього. Лан поводився так, наче нічого не трапилося. Насупившись, він відклав навчальний меч і натомість поклав собі на коліна свій справжній. Його пальці пробігли по довгому, обтягнутому шкірою руків'ю із бронзовою чаплею. Ще одна чапля бронзовіла на піхвах. І ще одна була вигравівана на лезі, що зараз покоїлося у піхвах. Йому й досі було трохи дивно що у нього є меч. Будь-який меч. А тим паче меч із клеймом майстра клинка. Він був фермером із межиріччя. Такого далекого тепер? Можливо, далекого назавжди. Він був вівчарем, як і його батько. Я був вівчарем. А тепер хто? Його батько подарував йому меча зі знаком чаплі. Тем, мій батько, що би хто не казав. Йому б хотілося, щоб його власні думки не звучали так, ніби він намагався переконати сам себе. І знову Лан, здавалося, прочитав його думки. У порубіжних землях, овечий пастуша, якщо чоловік виховує дитину, ця дитина вважається його, і ніхто не може заперечити. Зихкнувшись під лоба, Ранд проігнорував слова охоронця. Це були його справи і нічиї більше. Я хочу навчитися ним користуватися. Мені потрібно. Носіння меча зі знаком чаплі вже принесло йому чимало проблем. Не кожен знав, що цей знак означає. І не кожен навіть помічав його. А все ж таки клинок із чаплею, особливо в руках юнака, що заледве чий доріз до віку зрілого, привертав небажану увагу. Мені деколи вдавалося блефувати, коли я не міг утекти. А крім того, мені щастило. Але що буде, коли я не зможу втекти, не зможу блефувати, і моє везіння закінчиться? — Ти міг би його продати, — обережно сказав Лан. — Такий меч, рідкість навіть серед мечів зі знаком чаплі і гроші добре за нього виручив би. Ні, цю ідею він обдумував не раз, тож зараз відкинув її з тієї ж причини, що й раніше, і тим завзятіше, поза як її озвучив сторонній. Доки він у мене, я маю право називати тема батьком. Він мені його дав, і тому я маю таке право. Я гадав, що будь-який меч зі знаком чаплі є рідкістю. Лан позирнув на нього. «Значить, тем тобі не розповів?» «Він мусить знати, хіба що він не повірив». «Багато хто не вірить». Він схопив свого меча майже близнюка Рандового, якщо не зважати на відсутність чапель, і оголив його. Лезо, ледь вигнуте і загострене з одного боку, виблискувало сріблом у сонячному світлі. Це був меч королів Малкіру. Лан не говорив про це, він навіть не любив, щоб інші говорили про це. Хоча Аль-Лан-Мандрагоран був лордом семи веж, лордом озер і некоронованим королем Малкіру. Зараз сім веж лежать у руїнах а тисяча озер перетворені у кублище-скверни. Малкір поглинуло велике гнилолісся, а з усіх малкірських лордів живим залишився тільки один. Пліткували, що Лан став охоронцем, поєднавшись із Айс-Седай, щоби мати можливість шукати смерті у гнилоліссі і з'єднатися нарешті зі своїми кровними. Ранд справді не раз бачив, як Лан зазирав смертю у вічі, без видимого страху за власну безпеку. Проте, понад власне життя і безпеку, він переживав за морей, а й седай, з якою його пов'язували таємничі узи. Ранд не вірив, що Лан насправді шукатиме смерті, доки живе Морейн. Обертаючи меча у промені світла, Лан заговорив. Під час війни тіні сама єдина сила використовувалася як зброя, та й зброю виготовляли за допомогою єдиної сили, деякі види такої зброї використовували єдину силу і були настільки смертоносними, що могли одним ударом зруйнувати ціле місто каменя на камені не залишити на багато ліг. Добре, що все це було втрачене під час світотрощі. Як добре й те, що ніхто не пам'ятає, як цю зброю виготовляти. Проте була й простіша зброя для тих, хто воював із мердралами та ще гіршими почварами жаховладців мечем. За допомогою єдиної сили айсседай видобували із землі залізо та інші метали. Переплавляли їх, формували і виковували. Усе за допомогою сил. Мечі та іншу зброю також. Багато з того, що вціліло під час світотрощі, згодом було знищено людьми, які боялися і ненавиділи роботу Айс Седай. Решта з часом зникла без сліду. Залишилося усього кілька мечів, і мало хто знає, чим вони є насправді. Про них ходять цілі легенди. Сілякі побрехеньки, де вигадки більше, ніж правди. Про мечі, які начебто наділені осібною силою. Ти чув оповідки менестрелів? А факти такі. Це леза, які не щербляться, не ламаються і ніколи не затуплюються. Я бачив, як чоловіки гострили їх. Вдавали, ніби гострять, якщо по правді. І лише тому, що не могли повірити, що меча не треба гострити після використання. Але єдине, чого вони домагалися, це сточували свої бруски. Такої зброї, яку створили ті айс-седай, більше ніколи не буде. Коли її створили, війна і епоха закінчились одночасно. І світ лежав у руїнах. І непохованих мертвих було більше, аніж живих. А живі втікались від заочі, у пошуках безпечного місця. Будь-якого місця. І кожна друга жінка оплакувала свого чоловіка, чи синів, яких їй уже ніколи не судилося побачити. Коли було зроблено те, що було зроблено, з цілілі айс-седай присягнулися, що ніколи більше, не створюватимуть зброї, якою один чоловік може вбити іншого. Кожна айс присягнулася в цьому, і кожна з них відтоді дотримувалася цієї присяги, навіть червона аджа, а їм геть байдуже до того, що станеться з будь-яким чоловіком. Один із таких мечів – звичайний солдатський меч, з легкою гримасою, майже із сумом, якщо охоронця можна було запідозрити у прояві подібної емоції, він уклав меч у піхви, Став чимось більшим. З іншого боку, мечі, виготовлені для лордів-генералів, з лезами такої міцності, що жоден коваль не міг дати собі з ними раду, а проте вже помарковані чаплею, такі мечі набули великого попиту. Ранд відсмикнув руки від меча, що лежав у нього на колінах. Меч почав падати додолу, і він інстинктивно спіймав його, перш ніж той брязнув об кам'яну підлогу. «Ви маєте на увазі, що це зробили Айс Седай? Я гадав, що ви говорите про свій меч. Не всі мечі зі знаком Чаплі робота Айс Седай. Лише жменька чоловіків володіють мечем, Достатньо вправно, щоб заслужити звання майстра клинка і отримати у винагороду меч зі знаком чаплі. Але й навіть тієї жменьки забагато, щоби кожний отримав по такому мечу. Більшість із них вийшли з-під рук майстрів-ковалів. Так, вони викуті з найкращої сталі, яка лише відома людині, та все ж їх викували людські руки. Але цей меч, овечий пастуша, цей меч може розповісти про минувшину, який уже три тисячі років, чи навіть більше. Мені нікуди від них не дітися, правда? запитав Ранд. Він бавився з мечем у піхвах, намагаючись утримати його перед собою вертикально на витягнутій руці. Меч виглядав точнісінько так само, як і до того, колерант ще нічого про це не знав. Витвір Айс Але мені його дав тем. Мені його подарував батько. Він відмовлявся задумуватися про те, яким дивом меч зі знаком Чаплі потрапив до рук звичайнісінького вівчаря з межиріччя. У таких думках він міг наткнутися на небезпечні підводні течії, глибини яких не хотів досліджувати. «Ти точно хочеш утекти, овечий пастуша?» «Питаю ще раз. Якщо так, то чому ти досі ще тут?» «Через меч?» «За п'ять років я міг би зробити тебе достойним його. Міг би зробити тебе майстром клинка. У тебе швидкі зап'ястя, хороша рівновага, і ти не повторюєш двічі одні й ті самі помилки». Проте в мене нема п'яти років, щоби навчити тебе, а в тебе нема п'яти років, щоби вчитися. У тебе навіть року нема, і ти це знаєш. Хай там як, а власну ногу ти вже не покалічиш. Ти тримаєшся так, наче тому мечу, саме місце у тебе на поясі овечі пастуши. І більшість сільських задавак це відчують. Але це тобі вдавалося майже з першого дня, відколи ти не муперезався. То чому ти ще досі тут? Мет і Перен ще досі тут, пролепитав Рант. Я не хочу йти раніше за них. Я ж не побачу, я можу не побачити їх ще багато років. Можливо. Він сперся головою об стіну. Крові попіл. Вони, принаймні, гадають, що я просто збожеволів, якщо не хочу повертатися з ними додому. Половину часу Найнів дивиться на мене так, ніби мені шість років, і я розбив собі коліно, а вона збирається його лікувати. Іншу половину часу вона дивиться на мене так, ніби бачить якогось незнайомця. Причому, якщо дивитиметься особливо пильно, то може його образити. Вона мудриня. А крім того, сумніваюся, що вона будь-коли чогось боялася. І все ж вона... Він похитав головою. А тут ще й Егвайн. А щоб мені згоріти. Вона знає, чому я повинен піти. Проте щоразу, коли я про це згадую, дивиться на мене так, що мені памороки забиває. Він заплющив очі, притиснувши руків'я меча собі до чола так, ніби міг витиснути усі свої думки з голови. Якби ж то, що... якби ж то що... якби ж то все стало так, як було раніше. Правда, овечій пастуше. Чи якби ж то дівчина пішла за тобою замість іти в Тарвалон. Гадаєш, вона відмовиться від того, щоб стати айсседай заради мандрівного життя з тобою? Якщо зумієш подати їй це під правильним соусом, то може й відмовиться. Любов – дивна штука. Голос Лана раптом прозвучав утомлено. Найдивніша річ у світі. Ні. Саме цього йому й праглося, щоб вона захотіла піти з ним. Він розплющив очі і випростав спину, змусивши себе говорити твердо. Ні, я б не дозволив їй піти зі мною, навіть якби вона просила. Він не міг так з нею вчинити. Однак заради світла хіба не було б приємно навіть на хвилинку, якби вона сказала, що хоче піти. Вона впирається як дишель у віз, коли вважає, що я вказую, як їй слід вчинити. Але принаймні я можу захистити її від цього. Йому б хотілося, щоб вона і далі сиділа вдома, в Емондовому лузі. Але будь-яка надія на це звіялася у той день, коли Морейн приїхала у Межиріччя. Навіть якщо це означатиме, що вона стане айс-седай. Краєм ока він помітив зведену брову Лана і почервонів. І в цьому вся причина. Ти хочеш провести якомога більше часу, зі своїми друзями-односельцями, перш ніж вони поїдуть. Це тому ти так зволікаєш? Ти добре знаєш, хто нюшкує твої сліди. Ранд сердито зірвався з місця. Ну гаразд, через Морейн. Мене би тут навіть не було, якби не вона. А тепер вона до мене і слова не промовить. Ну гаразд, це через Морейн. Мене би тут навіть не було, якби не вона. А тепер вона до мене слова не промовить. «Ти вже був би мертвий, овечий пастуша, якби не вона!» Не чуло, зауважив Лан. Проте Ранда було не спинити. «Вона розповідає мені... Розповідає про мене жахливі речі!» Кісточки його пальців на руків'ї меча побіліли. «Що я з божеволею і помру. А потім ні сіло, ні впало замовкає. Вона поводиться так, ніби я зостався тим самим рандом, який був у той день, коли вона відшукала мене. Але це відгонить паскудно. Ти хочеш, щоб вона ставилася до тебе, як до того, ким ти є? Ні, я не те хотів сказати. Хай би мені згоріти. У половині випадків я не знаю, що кажу. Я цього не хочу, але мене лякає і інше. А тепер вона кудись подалася. Пропала. Я казав тобі, що іноді їй потрібно побути на самоті. І не подобає ні тобі, ні будь-кому іншому сумніватися у її діях. Нікому не сказавши, куди йде, чи коли повернеться. І взагалі, чи повернеться. Вона повинна сказати мені щось таке, що мені допоможе, лане. Хоча б щось. Повинна. Якщо колись повернеться. Вона повернеться, овечі пастуше. Вчора ввечері. Проте, гадаю, вона сказала тобі все, що могла. Задовольнися цим. Усього, чого можна, ти від неї навчився. Лан ствердно хитнув головою, і голос його прозвучав бадьоріше. І ти вже точно нічому не навчишся, якщо стовбичитимеш тут. Саме час трохи попрацювати над утримуванням рівноваги. Виконай розтинання шовку, починаючи з чаплі в очереті. Пам'ятай, що позиція чаплі лише для відпрацювання рівноваги. Поза тренуванням вона повністю відкриє тебе супротивнику. З цієї позиції можна завдати удару, якщо вичекати, поки інший атакуватиме першим. Однак його меча тобі уникнути не вдасться. Вона мусить мені хоча б і щось розказати, Лане. Той вітер, він був неприродний, і мені байдуже наскільки близько від гнилолісся ми знаходимося. Чапля в очереті овечі пастуши. І не забувай про зап'ястя. Із півдня долинув притлумнений звук сурм. Розкотисте рокотання фанфар поступово голоснішало. Їм вторувало наполегливе бум-бум-бум летавок. Якусь мить Ранд і Лан дивилися один на одного, а потім бумкання притягнуло їх до південної стіни муру, що оперізував верх вежі. Місто розкинулося на високих пагорбах. Земля навколо міських мурів на цілу милю була розчищена від усього, що сягало людині вище щиколоток. А сама цитадель займала найвищий пагорб. З вершини вежі Понад димарами та дахами чітко проглядалося все аж до самого лісу. Першими споміж дерев замаячили довбиші, Їх була чинедюжина. І чинедюжина Литавр рівномірно похитувалася у ритмі маршового кроку. І тільки палички злітали й опадали. За ними надійшли сурмачі, урочисто дмучи уздійняті вгору довгі вилискуючі сурми. З такої відстані Ранду не вдавалося розгледіти величезний квадратний штандарт, що тріпотів на вітрі за їхніми спинами. Однак Лан гмукнув собі під ніс. В охоронця зір був, як у снігового орла. Ранд глянув на нього. Проте охоронець мовчав, не відриваючись поглядом від колони, що виходила з лісу. З-поміж дерев виїхали вершники в обладунках. А за мить і жінки, також верхи. Потім з'явився паланкіний з опущеними фіранками поміж двома кіньми. Один спереду, інший ззаду. А потім ще вершники. Далі шеренги списоностів, піки яких щетинилися угорі над ними, наче довжелезне терня. А за ними лучники з луками, прилаштованими навскоси через груди. І весь цей шик – Марширував під биття Литавер. Знову освалися сурми. Схожа на співочу змію колона звивалася до фалдари. Вітер брижив штандарт, що був вищим за будь-якого чоловіка, розгладжуючи його в один бік. Штандарт був велетенським. Крім того, знаходився вже достатньо близько, щоб Ранд зміг його розгледіти. Вихор кольорів який ні про що не говорив Ранду. Проте в самому його серді біліла емблема, схожа на кришталево чисту сльозу. Йому перехопило подих. Пломінь тарвалона. З ними інхтар. Голос Лана звучав так, ніби його думки були десь далеко звідси. Нарешті повернувся зі свого полювання. Довгенько ж його не було. Цікаво, чи пощастило йому. Ай-седай, прошепотів Рант, коли голос повернувся до нього. Усі ці жінки отам. Морейн була, ай-седай, це правда. Однак він уже подорожував із нею. І якщо не цілком їй довіряв, то хоча б знав її. Чи вважав, що знає. Але вона була одна. Проте так багато Айсседай, що прибули у такий спосіб, це вже було щось зовсім інше. Він прочистив горло, а коли заговорив, його голос хрипів. Чому їх так багато, Лане? Для чого вони взагалі? Та ще й з летаврами і з сурмами і з штандартом, що оповіщає про їхнє прибуття? Айсседай шанували у Шайнарі, принаймні більшість населення. А решта з острахом поважали їх. Проте Рант бував у місцях, де все було по-іншому. Де був лише страх, а часто й ненависть. Там, де він виріс, деякі чоловіки говорили про тарвалонських відьом так, як ото коли згадували Морока. Він спробував порахувати жінок, але вони не дотримувалися якогось шикування чи порядку. Переміщалися на конях, як їм заманеться. Щоб поговорити одна з одною чи з кимось у Паланкіні. По його тілі забігали мурашки. Він подорожував із Марейн. Зустрів ще одну Айсседай. І вже почав вважати себе таким, що побував у бувальцях. Ніхто ніколи не покидав межиріччя. Ну, майже ніхто. А він покинув. Він бачив таке, чого ніхто у межиріччі за все життя не бачив. Він робив таке, про що вони тільки мріяли, якщо взагалі про таке мріяли. Він бачив королеву і зустрічався з дочкою-спадкоємицею трону Андору. Стояв перед Мердраалом і її подорожував шляхами. Однак нічого з того не підготувало його до цієї миті. – Чому їх так багато? – знову прошепотів він. – Престол Амерлін. Прибула особисто. Лан глянув на нього, і вираз його обличчя був твердим і непрочитуваним, наче камінь. «Твої уроки закінчилися, овечій пастуше. Він замовк, і Ранду майже здалося, що на його обличчі відбилося співчуття. Звісно, це було немислимо. «Краще б ти ще тиждень тому зник». Після цих слів охоронець схопив свою сорочку і зник на сходах, що вели униз до вежі. Ранд порушив язиком, щоби хоч трохи зволожити рот. Він дивився на колону, що наближалася до Фалдари, наче це справді була змія. Смертоносна змія. У вухах аж лящало від гуку летавер і сурм. Престол Амерлін, яка... Правила усіма айс седай. Вона приїхала через мене. Жодна інша причина йому нагадку не спадала. Вони багато чого знали. Володіли знаннями, яке може йому допомогти. У цьому він був упевнений. Але він не наважувався запитати у жодний із них. Він боявся, що вони прибули вгамувати його. А ще... Боявся, що вони цього не зроблять. неохоче визнав він. Світло, я не знаю, що мене лякає більше. Я не хотів направляти силу, прошепотів він. Це сталося випадково. Заради світла я більше не хочу мати з нею нічого спільного. Присягаюся, що більше ніколи її не торкнуся. Присягаюся. Здригнувшись, він усвідомив, що делегація Айс-Седай уже заходить у міську браму. Хижо завирував вітер, перетворюючи краплі поту на його тілі у крижинки. А звук сурм у підступний насміх. Йому здалося, що у повітрі сильно запахло розритою могилою. Моєю могилою, якщо я й далі тут стовбичитиму. Схопивши сорочку, він зійшов сходами вниз, а тоді побіг. Розділ другий. Прийняття. Коридорами фортеці Фалдари, чиї гладенькі камінні стіни, були скупо прикрашені елегантними у своїй простоті гобеленами і її гмальованими завісами, розносилася новина про градущий приїзд престолу Амерлін. Слуги у чорно-золотистих лівреях розривалися між завданнями. Ми тушилися, щоб підготувати кімнати чи передати замовлення на кухні. Бідкаючи, що не зможуть усе підготувати для такої поважної особи, Оскільки їх заздалегідь не попередили. Чорнокі воїни, з поголеними головами так, що тільки на маківці стирчав стягнутий шкіряною шворкою оселедчик, не метушилися, однак їхня хода видавала поспіх, а обличчя світилися захватом, який зазвичай приберігався лише для бою. Дехто з чоловіків заговорював до ранда, коли той проходив повз них. А ось ти де, Ранде Альтора!» Мир твоєму мечу! Поспішаєш причепуритися? Перед престолом Амерлін годиться постати при повному параді. А їй захочеться побачити тебе і двох твоїх друзів. Та й жінок також. Можеш не сумніватися. Він кинувся до широких сходів. Достатньо широких, щоби ними могла пройти шеренга із двадцяти чоловіків, і які вели до чоловічих покоїв. Сама Амерлін прибула без жодного попередження, наче якась мандрівна крамарка. Це, мабуть, через Морень-Седай та через вас, південців, так? Ну, бо через що б іще? Широкі окуті залізом двері до чоловічих покоїв були розчахнуті навстіж і наполовину загороджені чоловіками з оселедчиками на маківці, що ділилися враженнями від прибуття Амерлін. І шум від їхніх голосів нагадував комашине дзичання. Аго, південцю. Амерлін уже тут. Приїхала по тебе і твоїх друзів. Так я собі гадаю. Мир, це ж бо яка честь для вас. Вона рідко виїжджає з Тарвалона, а за моєю пам'яттю ще жодного разу не відвідала порубіжні землі. Від усіх них він відбивався кількома словами. Йому треба вмитися одягнути чисту сорочку. Нема часу на балачки. Їм здавалося, що вони його розуміють, і його відпускали. Жоден із них не знав нічого, крім того, що він та його друзі подорожували у компанії Айсседай, і що двоє з поміж них – жінки, які примували в Тарвалон, вчитися на Айсседай. І все ж їхні слова ранили його так, ніби їм було все відомо. Вона приїхала по мене. Він пронісся через чоловічі покої, заскочив до кімнати, де замешкував з метом і переном, і застиг на місці з відкритим від несподіванки ротом. Кімната була заповнена жінками у чорно-золотистому одязі. Кожна з них цілеспрямовано трудилася. Це була невелика кімната, а пара вікон – Високих вузьких бійниць, що виходили в один із багатьох внутрішніх двориків, жодним чином не надавали їй більшого вигляду. Три ліжка на чорно-білих кахальних помостах, в ногах у кожного по скрині, три скромні стільці, умивальник біля дверей та високий і широкий гардероб захаращували кімнату. Вісім жінок юрмилися всередині, наче рибини у кошику рибалки. Жінки заледве глянули на нього і одразу ж продовжили вигрібати з гардероба його одяг, а також метів і перенів, замінюючи його новим. Усе, що вони знаходили в кишенях, складалося на віко скрині, а старий одяг аби як скручувався у вузли, наче якесь лахміття. — Що ви робите? — запитав він, перевівши подих. — Це ж мій одяг. Одна з жінок пирскнула і просунула палець у дірку на рукаві його єдиної куртки, а потім кинула на купу на підлозі. Інша чорноволоса жінка з великим обручем ключів на поясі звернула на нього свій погляд. Це була Елансу, Шатаян фортеці. Він вважав жінку зі строгим обличчям, свого роду доморядницею, хоча дім, у якому вона порядкувала, був фортецею а її накази виконували численні слуги. «Морин Седай сказала, що весь ваш одяг зносився, а тому леді Амаліса замовила для вас новий. Просто не плутайтеся під ногами!» Суворо додала вона. «І ми впораємося швидше!» Було лише кілька чоловіків, яких Шатаян не могла змусити виконувати свої накази. Подейкували, що вона навіть лордом Агельмаром попихала. І вона вже точно не сподівалася клопотів від молодика, що годився їй у сини. Він зглитнув слова, які збирався промовити. Часу на суперечки не було. Престол Амерлін могла в будь-яку хвилину прислати по нього. Честь леді Амалісі за її дарунок, вдалося виговорити йому на шайнарський лад. І честь вам, Лансу Шатаян. Будьте ласкаві, передайте мої слова леді Амалісі і запевнення, що моє серце і душа готові служити. Цього має вистачити, щоб задовольнити шайнарську любов обидвох жінок до церемоній. Але зараз, прошу мене вибачити, я би хотів перевдягнутися. Дуже добре, заспокійливо сказала Елансу. Морень седай сказала забрати все старе, до нитки. І спідню білизну також. Кілька жінок скоса глянули на нього. Жодна з них ані не рухнулася на виход. Він прикусив щоку, щоби не розраготатися. У Шайнарі було багато звичаїв, геть не схожих на ті, до яких він звик. Однак до деяких із них йому ніколи не звикнути, навіть якби він жив вічно. Він пристосувався брати купілю досвіта, коли великі викладені кахлями басейни з водою були безлюдні після того, як виявив, що в будь-який інший час якась жінка цілком могла собі просто зайти у воду разом із ним. Це могла бути прачка або й сама Леді Амаліса, сестра лорда Агельмара. Купелі були єдиним місцем у Шайнарі, де не існувало рангів. Причому і та, і інша могла попросити потерти їй спинку в обмін на таку ж послугу. А відтак поцікавитися, чому він – так зашарівся. Чи він бува незадовго перебував на сонці? Невдовзі вони навчилися розпізнавати справжню причину його рум'янцю. І згодом у фортеці не залишилося жінки, яка пізнього не дивувалася. «За якусь годину я можу померти або й гірше. А вони не можуть дочекатися, коли я почервонію». Він прочистив горло. «Якщо ви зачекаєте за дверима, я передам вам усе інше». «Клянуся честю!» Одна з жінок тихо захихотіла, і навіть в еланцу смикнулися кутики губ. Проте Шатаян лише кивнула і наказала жінкам позбирати клунки, що їх вони вже позв'язували. Вона вийшла з кімнати останньою, зупинившись у проймі дверей, щоб додати. «Чобо ти також!» Марин Седай сказала «Усе!» Він відкрив було рота але негайно ж закрив його знову. Принаймні, його чоботи були ще цілком годящі. Їх йому пошив Алвін Альван, швець із Емондового лугу. І вони були в міру, розтоптані і зручні. Але якщо відмова від чобіт змусить Шатаян дати йому спокій, щоби він міг утекти, то він готовий віддати їй і чоботи, і все інше, що вона попросить. У нього не було часу. «Так, так, звісно, клянуся честю!» Ранд натиснув на двері, виштовхуючи її. Опинившись на самоті, він упав на ліжко, щоб стягнути чоботи. А вони таки були ще нічогенькими, хоч і трохи поношеними. Шкіра, щоправда, де-неде потріскала, але їх ще цілком можна носити. Та й ногам у них зручно. А тоді поспіхом роздягнувся, поскидавши одяг поверх чобіт. І так само швидко умився в тазику. Вода була холодна. У чоловічих покоях вода завжди була холодна. Гардероб мав троє дверцят, вирізблених згідно із невибагливою шайнарською модою, радше натякаючи, ніж зображуючи наряд водоспадів та скелястих озерець. Коли він відчинив центральні дверцята, то якийсь час витріщався на те, що опинилося в шафі. Замість тих кількох речей, що їх він привіз із собою. Там було з десяток камзолів з високими комірами, бездоганно скроєних і пошитих з найкращої вовни. Таких він не бачив навіть на плечах купців чи знаті. Більшість із них прикрашені вишивкою, наче для ворочистостей. Десяток не менше по три сорочки до кожного камзола ляні та шовкові з широкими рукавами і вузькими манжетами. Два плащі. Аж два. Тоді як усе своє життя він задовольнявся одним, доки не надходив час його замінити. Один плащ був простий, з міцної смарагдової вовни, а інший темно-синій, з тугим комірцем, розшитим золотими чаплями. А ліворуч на грудях, там де лорди зазвичай носять свої герби, його руки самі потягнулися до плаща, наче невпевнені у відчуттях пальці торкнулися вишитого змія, що скрутився ледь не у кільце. Проте цей змій мав чотири лапи і золоту лев'ячу гриву. Його луска відблискувала багрянцем і золотом, а на кожній лапі сяяло по п'ять золотих кігтів. Ніби опікшись, він відсмикнув руку. Допоможи мені світло. Це Амаліса мені замовила? Чи Морейн? Скільки людей його бачило? Скільки людей знають, що це таке? Що воно означає? То навіть одна людина вже забагато. Спопили мене світло. Чи вона моєї смерті прагне? Клята Морейн, ані слова до мене не промовила, а тепер приготувала мені новісінький гардероб на мій же похорон. Від раптового стукоту у двері він ледь зі шкіри не вистрибнув. «Ви вже?» – пролунав голосе ланцю. «І пам'ятайте, до нитки! Дозвольте краще мені!» Двері скрипнули, наче вона пробувала натиснути на клямку. Ранд стрепенувся, коли зауважив, що досі голий. «Я вже!» – закричав він. «Мир! Заходьте!» Він поспіхом зібрав увесь свій одяг разом із черевиками. «Я вам принесу!» Ховаючись за дверима, він прочинив їх настільки, щоб тиснути з горток у руки Шатаян. «Тут усе!» Вона спробувала підглянути у просвіт. «Точно!» Марень Садай наказала забрати все. «Дозвольте, я лише гляну!» «Там усе!» – простогнав він. «Клянуся честю!» Він плечем наліг на двері, перед самим її носом. І почув з іншого боку сміх. Бурмочучи собі підніс, він поквапно одягнувся. Від кожної з них можна було щомиті сподіватися, що та знайде привід увірватися без попередження всередину. Сірі штани облягали тісніше, ніж він звик. Та все ж виявилися зручними. А сорочка з пишними рукавами була така білосніжна, що навіть найвибагливіша господиня з Емондового лугу у день прання залишалася б задоволеною. Чоботи до колін облягли ноги, так, ніби він носив їх до того цілий рік. Залишалося сподіватися, що їх просто пошив хороший чобота, а не начаклувало айс -седай. Якби скласти увесь цей одяг, вийшов би клунок завбільшки, як сам Рант. І все ж, він помалу знову звикав до розкоші чистих сорочок. Можливості не носити день за днем Ті самі штани, аж доки від поту й бруду вони не на подобу чобіт, а їх і далі доводилося носити. Він витягнув зі скрині свої сакви і позапихав у них усе, що вдалося запхати, а потім неохоче розклав дорогий плащ на ліжку і поклав на нього ще кілька сорочок і штанів. Якщо його скласти небезпечним гербом досередини і перев'язати мотузкою з петлею, щоб можна було перекинути через плече. То він майже не відрізнятиметься від клунків, які хлопець бачив у інших юнаків подорожніх. Крізь бійниці долинув поклик сурм. Він перегукувався із летаврами по той бік муру, а з башт фортеці сурмили у відповідь. Повипорю вишиття за першої ж нагоди. пробурмотів Арант. Він бачив, як жінки розпорювали стіпки, коли помилялися чи хотіли змінити візерунок, тоді це не здавалося надто складним. Решта одягу, а насправді майже весь, він запхав назад у шафу. Нічого залишати сліди в течі, де їх може побачити перший ліпший перехожий, що зазирне сюди після його відходу. Не пропиняючи супитися, Рант став навколюшки біля ліжка. Викладені кахлем помости, на яких стояли ліжка, насправді були пічками, де повільний вогонь, що ледь-ледь полагкотів цілу ніч, міг зігріти навіть у найсуворішу ніч шайнарської зими. Ночі тут були прохолодніші, ніж хлопець звик у таку пару року, але ковдри цілком вистачало, щоб зігрітися. Відчинивши пічну заслінку, він витягнув звідти з горток, який ніяк не міг залишити тут. Радів, що Елансу навіть нагадку не спало, що хтось може тримати там одяг, Поклавши згорток поверх ковдр, він розв'язав один його кінець і її трохи розгорнув. Це був плащ менестреля, вивернутий назовні, щоби сховати сотні латок, що його покривали. Латок усіх можливих форм і кольорів. Сам собою плащ був абсолютно цілий, а латки слугують для менестреля розпізнавальним знаком. Слугували колись. У плащ були загорнуті два тверді шкіряні футляри. У більшому знаходилася арфа, до якої він ніколи не торкався. Арфа не призначена для незграбних селянських пальців, хлопче. В іншому, довгому й тонкому, лежала інкрустована сріблом і золотом флейта, грою на якій хлопець не раз заробляв собі на вечерю і нічліг, відколи покинув дім. Грати на такій флейті його навчив Том Мерлін, до того, як загинув. Щоразу, коли Рант її торкався, він згадував Тома. Пронизливий погляд його блакитних очей, його довгі сиві вуса, коли той вручив йому скручений плащ і наказав тікати. А потім Томі сам побіг, а в його руках, наче у фокусника, нізвідки з'явилися ножі. Побіг, щоби зійтися у поєдинку з Мердралом, який прийшов убити їх. Здригнувшись, він знову замотав пакунок. Тепер це закінчилося. Згадавши вітер на вершині башти, він додав. Дивні речі можуть коїтися так близько до гнилолісся. Він не був певен, що вірить у це. І вже достеменно не в те, що мав на увазі Лан. Хай там як, а навіть без престолу Амерлін, йому давно час ушиватися з фалдари. Втиснувшись у камзол, який залишив неспакованим, а він був темно-смарагдового кольору, і нагадав йому про ліси удома, темову ферму у західному лісі, де він зростав. Заплавний ліс, де він навчився плавати. Пристебнув меча зі знаком чаплю собі до пояса а з іншого боку повісив наїжачений стрілами сагайдак. Лук із знятою тятивою стояв коло стіни разом із луками мета і перена. І він був на дві долоні вищий за нього самого. Рант власноручого змайстрував, коли прибув у Фалдару. Крім нього, лише лановій перену було під силу його напнути. Просунувши згорнуту в рулон ковдру і новий плащ під лямками своїх пакунків, він перекинув їх через ліве плече, закинув сакви поверх лямок і підхопив лук. Треба залишити робочу руку вільною для меча. Нехай думають, що я небезпечний. Може, хтось у це й повірить. Привідчинивши двері, Ранд побачив лише майже безлюдний коридор. Повз нього промчав якийсь прислужник у лівреї, але навіть оком не кинув у його сторону. Не встигли його кроки затихнути вдалені, як ранд вислизнув із кімнати. Він спробував іти невимушено і вільно. Хоч і розумів, що із саквами перекинутими через плече і склунками за спиною, схоже якраз на того, ким і є. Подорожнього, який зібрався у далеку путь. І немає наміру повертатися назад. Знову залунали сурми. Але у стінах фортеці їхній поклик звучав приглушено. У північній стайні, що називалася лордовою стайнею, оскільки розташовувалася коло бічної брами, через яку лорд Агельмар виїздив на прогулянки верхи, на ранда чекав кінь високий, гнідий жеребець. Позаяк сьогодні ні Володар Фалдари, ні члени його родини виїжджати не будуть. У стайні, крім конюхів, більше нікого не повинно бути. З рандової кімнати до лордової стайні вело два шляхи один ішов в обхід цілої фортеці, поза особистим садком лорда Агельмара, а тоді уздовж дальної стіни попри кузню, яка зараз також мала би стояти порожнем, і на кінний двір. Допоки він подолає весь той шлях, уже встигнуть оголосити про його розшук. Ще до того, як він дійде до свого коня, інший шлях був значно коротший. Пролягав він спершу через зовнішній двір, куди саме зараз в'їжджала престол Амерлін з добрим десятком чи більш от того інших айс -седай. У нього аж мурашки поза спиною забігали, на саму цю думку, бо він стільки набачився айс що вистачить на ціле розважливе життя. Тут і однієї було забагато. Так оповідали всі легенди, і він на власній шкурі в цьому переконався. Проте Ранд не здивувався, коли ноги самі повели його до зовнішнього двору. Йому не судилося побачити Тарвалон. Так ризикувати він не міг, ані зараз, ані в майбутньому. Але це була нагода хоч одним оком глянути на престол Амерлін, ще до свого від'їзду. Це ж те саме, що глянути на королеву. Що небезпечного може статися, якщо я просто здалеку подивлюся? Я не зупинятимуся. І зникну ще до того, як вона дізнається, що я взагалі тут був. Він прочинив важкі двері залізним окуттям, що вели на зовнішній двір. І вийшов у тишу. Люди всіяли в артові галереї на верхівці всіх морів. Солдати із оселедчиками на маківці. Слуги в лівреях зашмаровано челять, що за роботами не встигла помитись. Усі тиснулися і штовхалися. Діти сиділи на плечах дорослих і заглядали понад їхніх голів. Або протискувалися між людськими колінами чи спинами, щоб позирнути хоч одним око. Усі балкони для лучників були напхані людьми, наче кошики яблуками. І навіть у вузьких бійницях на мурах Можна було роздивитися обличчя. Щільний натовп оточив двір, утворивши таким робом подобу ще одного муру. І весь люд мовчки стояв і очікував. Ранд став пробиратися уздовж стіни, перед кузнями і майстернями флетчерів, що оточували зсередини двір. Адже Фалдара, хоча яка пишна і поважна, була фортецею, а не палацом. І все тут слугувало оборонній меті. Тихо перепрошуючи людей, яких зачепив по дорозі. Дехто насуплено обертався йому вслід. Хтось здивовано повторно кидав погляд на його сакви і клунки. Але тиші не порушив ніхто. Більшість навіть не завдала собі клопоту подивитися, хто це там позаду пхається. Він височів над більшістю присутніх, а тому міг легко розгледіти, що відбувалося у дворі. Одразу за головною брамою вишикувались в шеренгу вершники, поруч зі своїми кіньми. Усього 14. Жоден із них не мав схожого обладунку. Жоден не мав схожого меча. І жоден не був схожий на лана. Проте Ранд не сумнівався, що це були охоронці. Круглі обличчя, квадратні обличчя, довгі обличчя, вузькі обличчя. Проте всі вони мали той характерний вигляд, ніби бачили те, чого не бачили інші, ніби чули те, чого не чули інші. Вони стояли невимушено, проте виглядали не менш смертоносними, ніж вовча зграє. І лише одна річ усіх їх об'єднувала. Кожен із них був одягнений у плащ, що змінював колір. Такий плащ Рант уперше побачив у лана. Ті плащі наче розчинялися на тлі того, що було за їхніми спинами. Від стількох чоловіків у тих своїх плащах мерехтіло в очах і паморочилося в голові. Кроків за десять попереду від охоронців вишикувались біля своїх коней жінки з відкинутими назад каптурами плащів. Тепер він міг порахувати їх. Чотирнадцять. 14 айс седай. Це мали бути вони. Високі і низькі, стрункі і пишні, смагляві і світлошкірі, з довгим чи коротким волоссям. З волоссям, що спадало на плечі, чи було заплетене у косу. Їхній одяг був настільки ж різним, як і у охоронців, і мав стільки ж кольорів і кроїв, скільки було і самих жінок. Але і між ними спостерігалася певна схожість яка ставала очевидною лише тоді, коли вони стояли поряд, як от зараз. Здавалося, що всі вони не підвладні часу. З такої відстані всі вони виглядали молодими. Однак зблизька, він це знав, вони будуть схожі на морень. Молодаві з вигляду і все ж не молоді. З гладенькою шкірою, однак зі зрілими обличчями і всезнаючими очима. «Зблизька, ото йолоб, ти вже й так підійшов надто близько. Спопили мене світло, треба було мені піти довшим шляхом». Він почав пробиратися далі до своєї мети. Ще одних окутих залізо одверей у, у дальньому кінці двору, але не міг відірвати очей. Айс Седай незворушно ігнорували збірноту, зосередивши увагу на закритому паланкіні, що тепер стояв посеред двору. Коні, що його несли, стояли так непорушно, ніби їх міцно тримали за вуздечки конюхи. А проте біля паланкіна перебувала лише одна висока жінка з обличчям Айс і вона не звертала на коней ані найменшої уваги. Посох, який вона обома руками тримала вертикально перед собою, був заввишки, як вона сама, а позолочений пломінь Охоплював його вершечок, якраз на рівні її чола. Лорд Агельмар із молодцюватим виглядом і непроникним обличчям стояв лицем до паланкіна у протилежному кінці двора. Його темно-синій камзол з високим коміром прикрашали три бігучі руді лисиці, що символізували Дім Джагат, А також чорний яструб, що визирає здобич, символ Шайнару. Біля нього стояв Ронан, випробуваний роками, але й досі поставний. Три викарбувані з червоного аватину лисиці вінчали високий посох, що його тримав у руках Шамбаян. Ронан був колегою Елансу в управлінні фортецею. Шамбаян і Шатаян. Однак Елансу мало що залишала в його відданні, окрім урочистих заходів та служби секретаря лорда Гельмара. Оселечики на маківках обох чоловіків були білі, як сніг. Усі вони – охоронці, айседай, володар Фалдари та його шамбаян – стояли непорушно, наче закам'янілі. Численні глядачі, здавалося, затамували подих. Мимоволі Рант сповільнився. Несподівано Ронан тричі лунко вдарив посохом по широких камінних плитах під ногами, закликаючи до тиші. «Хто йде сюди? Хто йде сюди? Хто йде сюди?» Жінка, обабич Паланкіна, у відповідь тричі вдарила своїм посухом. «Гранитель капичатий, пломінь та рвалона, престол Амерлін». «Чому ми мусимо вартувати?» – запитав Ронан. «Заради надії людства». «Від кого захищати?» «Від полудневої тіні». «Як задовго нам вартувати! Від сходу сонця до сходу сонця, допоки обертається колесо часу!» Агельмар уклонився. Його оселечик на Маківці похитнувся на вітрі. «Фалдара дарує вам хліб, сіль і гостинність. Ласкаво просимо престол Амерлін до Фалдари, бо тут несуть варту, тут дотримуються пакту». «Уклінно просимо!» Висока жінка відхилила полог Паланкіна, і звідти вийшла престол Амерлін. Вона була темноволоса, без ознак старіння на обличчі, як і всі айс седаль. і, доки вона випростовувалася, окинула поглядом стовковище. Ранд аж здригнувся, коли вона ковзнула по ньому поглядом. Йому здалося, що вона торкнулася до нього. Проте її погляд полинув далі, доки не зупинився на лорді Агельмарі. Служник у лівреї опустився біля неї навколішки і підніс на срібній таці вологі рушники, які ще парували. Вона церемонно витерла руки і промокнула вологою тканиною обличчя. — Я вдячна за вашу гостинність, сину мій. Нехай світло осяє дім Джагат. Нехай світло осяє Фалдару і всіх її громадян. Агельмар знову вклонився. — Ви виявили нам велику пашану, матінко. Це прозвучало аж ніяк не дивно. Вона називала його сином, а він її матінкою. Хоча порівнявши її гладеньку шкіру з його зморшкуватим обличчям, можна було би подумати, що він доводиться їй батьком, а то й дідусем. Поводилася вона не менш владно, ніж він. «Дім Джагат ваш! Фалдара ваша!» З усіх боків почулися вітальні вигуки, розбиваючися по фортеці муру. Наче буремні хвилі. Тремтячи, Рант поспішив до дверей, у безпечне місце, уже не переймаючись тим, що когось штовхнув навмисне. «Це лише твоя клята уява». Вона навіть не знає, хто ти такий. Поки що не знає. Крові попіл, якби вона знала. Він не хотів навіть думати, що могло би трапитися, якби вона знала, ким він був. Чим він був. Що станеться, коли вона нарешті дізнається? Він замислився. А чи це бува не вона причетна до вітру на вершині башти? Айс були здатні на такі фокуси. І лише коли він нарешті протиснувся у ті двері і захераснув їх за собою, приглушивши вітальний гомін, що досі сповнював двір, аж тоді нарешті зітхнув із полегшенням. Коридори тут були такі ж безлюдні, як і де інде, і він майже побіг. Перетнув менший внутрішній дворик, у центрі якого плюс котів водограй, а потім ще один коридор вивів його на вимущений каменем кінний двір. Сама лордова стайня була прибудована до фортечного муру. Це була висока і довга будівля з великими вікнами з внутрішнього боку стіни. А коней там тримали на двох поверхах. Кузня на іншому кінці дворика стояла пусткою, поза як коваль і його помічники пішли дивитися урочисте прийняття. Тема, головний стайничий з обвітерним обличчям, зустрів його у широких дверях глибоким поклоном торкнувшись з першу чола, а потім серця. «Служу вам духом і серцем, мілорде! Чим тема може вам прислужитися, мілорде?» Він не мав воїнського селечика на Маківці, тож волосся теми лежало на голові, наче перевернута сіра миска. Ранд зітхнув. «Усота кажу тобі, темо, що я не мілорд». «Як мілорд скаже?» цього разу поклін конюха був навіть глибший. Саме ім'я Ранда спричинило це непорозуміння, своєю схожістю з іншим іменем. Ранд-Аль-Тор, Аль-Лан-Мандрагоран. У випадку Лана, згідно зі звичаєм Малкіру, благородна приставка «аль» позначала його як короля, хоча він сам ніколи її не використовував. У випадку ж Ранда, Аль було просто частиною прізвища. Хоча він якось чув, що колись давно, ще до того, як межирідча почали називати межирідчем, вона означала «син такого-то». Однак декотрі слуги у фортеці Фалдари витлумачили це так, ніби він також був королем, чи принаймні принцем. Усі його спроби переконати їх у протилежному лише спустили його до рівня лорда. Принаймні Ранд гадав, що спустили. Бо він ще ніколи не бачив стільки поклонів і розшаркувань, навіть у присутності лорда Агельмара. «Осідлай мені, рудого, Тему!» Він уже затямив, що не варто й думати про те, щоби зробити це самому. Тема не дозволив Берандові бруднити руки. «Я вирішив, що кілька днів поїжджу, щоб оглянути землі навколо міста». Як тільки він опиниться верхи на своєму великому гнідому скакуні, Через кілька днів він уже дістанеться річки Еренін, або й перетне кордон із Арафелом. Потім вони мене ні за що не знайдуть. Стайничий ледь не до землі схилився у поклоні і вже розгинався. — Вибачте мені, мілорда! — хрипким голосом прошепотів він. — Вибачте, але тема не може цього виконати. Ніяково червоніючи, Аранд схвильовано роззирнувся довкола не було ні душі. Схопив стайничого за плечі і змусив випростатися. Навіть якщо він не міг перешкодити Темі та іншим так поводитися, він усе ж міг не допустити, щоби хтось це побачив. Чому ні, темо? Темо, глянь на мене, будь ласка. Чому ні? Такий наказ, мілорда. Так само пошепки відповів Тема. Він усе опускав очі донизу. Проте не зі страху, а з сорому, що не може виконати прохання Ранда. Для шайнарців сором означав те саме, що для інших людей – таверозлодіє. Жодному коневі не вільно покинути цю конюшню, доки не надійде інший наказ. Та й будь-яку іншу конюшню в фортеці, мілорде. Ранд уже відкрив рота, щоб заспокоїти стайничого, але натомість облизав губи. «Жоден кінь із жодної стайні?» «Так, мілорде, наказ надійшов щойно, якусь хвилину тому». Голос теми зміцнів. «Також зачинені всі брами, мілорде. Ніхто не може ні ввійти, ні вийти без дозволу. Навіть міський патруль. Так сказали темі». Рант зглитнув, але від цього відчуття, наче хтось стискає йому горло, не відступило. «А той наказ Тему, його дав лорд Агельмар?» «Звісно, мілорде, хто ж іще?» «Звісно, лорд Агельмар не особисто оголосив наказ Темі. І навіть не чоловікові, який приніс Темі цей наказ. Але ж, мілорде, хто ще може віддати такий наказ у Фалдарі?» «Хто ще?» Рантаж підскочив, коли пролунав лункий передзвін найбільшого дзвона на фортечній дзвіниці. До нього приєдналися інші фортечні дзвони, а за ними і міські. «Вибачте, Темі, таку нахапність!» – перекрикував передзвони конюх. «Ви, мабуть, надзвичайно щасливі!» Ранду довелося кричати, щоби бути почутим. «Щасливий? Чому?» «Урочисте прийняття завершилося, мілорда!» Тема жестом показав надзвіницю. Тепер престол Амерлін запросить мілорда і мілордових друзів до себе на авдієнцію. Ранд побіг з усіх ніг. Він іще встиг побачити здивування на обличчі теми. А потім той зник із очей. Йому було байдуже, що подумав тема. Тепер вона запросить мене до себе.